Неї ще залишилася надія підпоїти ривку, але й вона незабаром розвіялась, бо Гершко сам позамикав кругом усі двері і сховав у кишень ключі від замків. Діяти було нічого, і засмучена Сара мовчки лягла в ліжко. Стомлена турботами довгого дня, вона зразу ж заснула міцним молодим сном. Настала ніч, нечутно і непомітно поповзли клубочачись з заходу незримі хмари і затягли пеленою весь небосхил. Місяць ще не сходив, кругом було темно, мов у склепі. Спокійно спала Сара, якось нараз почула крізь сон, що двері її кімнати тихо відчинилися. Вона одразу розплющила очі і сіла на ліжку. На порозі стояв гершко, свічкою в руках. «Ну, Сара, вставай, одягайся», – промовив він коротко, – час їхати. Почувши його голос, такий холодний і владний у цю хвилину, Сара вся здригнулася з голови до ніг. Страшне передчуття стисло їй серце. Їхати, куди їхати, ледве прошепотіла вона, дивлячись на батька сповненими страхом очима. Умань, не можна гаяти й хвилини, я одержав страшні вісті. Сара з жахом закрила обличчя руками. В одну мить безвихідність її становища постала перед нею усій своїй безнадії. А чи видячки її не залишать саму і на хвилину? Як же тепер сповістити Петра? Вивісити у вікні хустку? Ой, Боже мій, хто з цієї темної ночі розглядить хустку на вікні? А вони з Петром і не умовилися, що робити в тому випадку, якщо вночі трапиться переполох. І ще як на лихо, вона сама заспокоїла їх, сказавши качурові «Усе гаразд, Господи, може по її слову заспокоїлися всі і нікого тепер немає на варті?» Сара відчула, як волосся заврушилося в неї на голові. «Ти, Ривко, допоможи тут Сарю одягатися», – говорив тим часом Гершко, – «а я піду по коней. Сара швидко одняла руки від обличчя і заціпеніла. Нічого особливого не побачила вона, тільки один погляд. Погляд, який Гершко кинув на Ривку, але від того погляду Сара відчула смертельний холод в грудях. Сарин переляк, помітив і Гершко – «Не бійся, Любуню», – поспішив він заговорити лагіднішим голосом. «Доправимося тільки до великої лисянки, а там уже нема чого боятися гайдамаків». З цими словами Гершко передав свічку Ривці і вийшов з кімнати. Свічка, мов блискавка, мигнула нараз у голові Сарі. «Може, вона дасть їм зрозуміти про небезпеку». Сара мерзчі схопилася з ліжка, накинувши на вікно біле простирадло, ніби для того, щоб запнути його, взяла із столу свічку і поставила її на вікно перед простирадлом. Потім вона почала одягатися, але тремтячі руки майже не слухались її. «Побачить чи не побачить? Зрозуміє чи не зрозуміє? Встигне чи не встигне?» – роїлися в її голові думки, як вогнені іскри без ночі. Протягти б час, але як? Сара намисне впускала додолу то те, то те і свого одягу, підіймала і знову впускала. Та все це могло згаяти час на якусь хвилину, не більше. Що робити далі? Сара не могла вже зміркувати. Розбити шибку в вікні, крикнути, але батько ту ж мить задушить її. Та й гострі очі меткої й дужої ривки стежили за нею невідступно, мов очі кішки за мишею. Та ось двері очинилися знову, і до кімнати зайшов Гершко. «Як, ти ще й досі не одяглася, Сара?» – спитав він суворо. «А свічку навіщо поставила на вікно?» – додав він, кидаючи на дівчину підозріливий погляд. «Світло може привернути сторонні погляди». Сказавши це, він взяв свічку з вікна і перестав її лебону кімнати на підлогу. І обернувшись до ривки, гримнув сердито. А ти, з чого тут возилася, стара відьма, щоб за хвилину все було готове. Ну? Ривка кинулась одягати сару, напнула їй на голову велику чорну хустку і, взявши за руку, вивела слідом за Гершком. Вони вийшли з сіней і попрямували не до воріт, а в глиб двору. Що ж це, куди ми йдемо? спитала Сара, зупиняючись. Тсс. просичав Гершко, і взявши Сару міцно за руку, «Так, що вона відчула, що їй не вирватися», – пошепки додав, – «Добрички, доню». Ніч була темна, душна, але Сара відчула, як смертельний холод пробіг по її тілу від плечей до п'ят. Ноги в неї затремтіли, і вона так одразу знесиліла, що коли б не Гершко та Ривка, то впала б тут же на землю. «Куди ж ми їдемо?» – насилу вимовила вона.